And if you Az ember, az, amikor elkezd utazni, akkor az első stáció az, amikor így, így látni akarja híres dolgokat. Szóval szerintem mindenki, mikor elkezdi, akkor, akkor ki akarja pipálni az Eifert-tornyot, már Barcelonát, vagy ezeket, amiről is sokat hall. Én többet utaztam, annál inkább rájöttem, hogy amikor így visszaemlékszem az utazásokra, akkor, akkor nem ezek a, az úgynevezett ilyen nagy durranások maradnak meg élménynek, hanem sokkal inkább az ilyen, amik úgy közte vannak, azok, a, amikor tényleg így az ember csak egy B-be, meg, meg találkozik érdekes emberekkel, és akkor egy inkább. Előtérve kerültek az olyan típus utazások, amik úgy magáról az úton levésről szólnak, és szerintem ennek a betetőzése a 66-os mert az abszolút csak arról szól, hogy megy az ember így a nagy szabadságban. Hány kilométer hosszú, hogyha az ember ezt tényleg autóval megteszi? 4500, A hivatalosan 4000 kilométer, de változott maga a 66-os út is, mert állandóan fejlődött meg, ide-oda levágtak a hozzáadtak a nyarakat, szóval, hogy ahogy az útbelső városok alakultak, ugye az út is, úgyhogy ez így meg is nehezíti magát. A, a 66-os úton lévő utazást, mert az embernek állandóan kvázi választási lehetősége van, hogy most azon a 66-os úton menjen, ami mondjuk 30-től 35-ig volt érvényben, vagy ami a 35-40-ig, van, szóval ahol még a különböző szakaszok is megvannak. Tehát hogy így egy végigmenni a 66-os úton, ez így ebben a formában egyébként nem nagyon lehetséges, mert nincs meg minden szakasza. Ugye ez chicago indul, és Los Angelesig tart, de ugyanezen az útvonalon épült Stráda. Tehát szóval először volt maga a 66-os út, voltak ilyen és földútak, meg ilyen mindenféle kis helyi utak, akkor ezeket összekötötték a 66-os útá. Volt egy virákkora, egy a 40-es, 50-es években, nagyon sokan utaztak rajta. És hát innen jönnek valószínűleg a legendák is, meg a híressége, és talán egy picit a hírhedtsége. Igen, legalább ilyen csak kvázi ilyen migrációs útvonal volt, amikor az ország közepéből Kalifornia felé mentek az emberek, ugye a mezőgazdaságban munkát vállalni, de utána jöttek az üzleti utazók, és, és amikor már mindenkinek lehetett autója, és az, megint az autóta megjártás, akkor akkor lett igazán ennek ilyen nagy divatja, hogy az emberek csak úgy elmennek autókázni a 66-os úton, és ugye mivel filmekben szerepelt, meg zene számokban szerepel, letenek egy ilyen, egy ilyen jelképes értéke, ugye, amikor ott utazik az ember. De aztán utána elkezdték építeni a strádát, és akkor már senki nem ment 66-os úton, mert sokkal gyorsabb volt így a strádán menni, és akkor darabig ugye feledésbe is merült, és most kezdik újra felkapni. De már nincs meg minden szakasza, mert, mert van olyan szakasz, ami mondjuk privát területen halad, van, ami teljesen tönkre ment, mert arra se, soha már nem járt a kétszázadok óta. Meg vannak szakaszok is, amire effektíve ráépült a, a sztráda. Így, hogy egyszer csak eltűnik egy szakasz, amit lehet, hogy egy útikönyv jelez, vagy valami régi térkép jelez, és közben egészen máshol haladsz. Amikor neki indultam, fogalmam sem volt, hogy ez a kihívás lesz, hogy egyáltalán megtalálni. Szóval én azt hiszem, hogy majd chicago ugye ki lesz írva egy 66-os út, és akkor egy Los angeles szépen megyek rajta. Hát gyakorlatilag egy kicsit ilyen kincskereső játék az egész, mert az ember, nekem volt, nem tudom, három vagy négy útikönyvem, plusz a mobilapplikáció, meg van speciális roads térképek, és ezek így mind ki voltak terít. Így az anyós ülésen, és akkor próbáltam ezek alapján megtalálni, de, de az első egy-két nap nagyon nagyon nehéz volt, utána az ember ráérsz, tényleg így bele kellett egy kicsit jönni, és hát sokkal-sokkal tovább tartott, mint gondoltam szóval hiába van az, hogy most az napra mondjuk csak 200 km volt kvázi megtervezve, és akkor gondoltam, ez egy három-négy óra, alatt az simán meg, meg lesz, de nem pont azért, mert hogy így keresgetni kellett, hogy merre kell menni. hány nap alatt tetted meg ezt a durván 40 kilométert, és az ugye már említedük hogy Chikagóból vágtál neki, tehát keletről mentél. Nyugatra, a nyugati part felé. Igen, ez a klasszikus egyébként, fő, főleg azért, mert hogy így volt a a 30-as években ez volt az eredeti tömegmozgás, hogy mindenki ebbe az irányba ment, és ezért a mai napig így szoktak menni az emberek, de mondjuk ez nincs köbevésbe, de így minden útikönyv így épül föl. Úgy mondom, hogy kéthetek voltam a 66-os úton, de még beleraktam ilyen-olyan-olyan olyan kunkorokat, úgyhogy a végén 5 hét lett az utazás, úgyhogy, és a 4 ezer kilométer helyett 10 lett az autóban. Mert úgy voltam vele, hogy ha már úgy is arra járok, akkor még egy kicsit elmentem. Nemzeti parkokat megnézni föl kanyarodtam, 12 nemzeti parkot megnéztem ott a nyugat oldalon, illetve amikor szénhúziba voltam, akkor pedig lefele egy kunkort, és akkor megnéztem Memphist, meg nashville egy kicsit zenét hallgatni. Igen, hát Memphis, Elvis Presley, sebb hát nagyon sok minden őrzi az ő emlékét ott a környéken Több múzeum is van. Egyébként, hogyha az ember ezen a klasszik szakaszon megy, tehát amikor megtalálja a régi szakaszt, az azt is jelenti, hogy egy egy településen teljesen megállt az idő és olyan, mintha a 40-es, 50-es, 60 as évekbe csöppent volna. Igen, általában az van, hogy a 60 os út megy ott, még ezek a régi motelek meg a régi vannak. Na, most ezek különböző állapotban vannak. Szóval van, vannak olyan részek, ahol már tényleg egyedül nincs semmiféle élet, és ilyen igazi kísértetvárosok vannak. Ezek nagyon hangulatosak egyébként, hogy ilyen régi szálloda, vagy olyan régi benzinkút, amielőtt még ott áll egy korhadó autó, és tényleg is fityulasz szél, meg az az egész ilyen nagyon-nagyon félelmetes. Akkor vannak olyan városok, amik még úgy éltek, és vannak olyanok, amik egyszer már kihaltak, és pont a mostani a hullám hozott beléjük újra életet. Tény, hogy nagyon sok helyen egyedül voltam, amikor megérkeztem, szóval nincs ez az, az így hömpőjödnének a turisták közé ezen a 66-os úton. Sok helyen volt, hogy akár egy fél órát az ember egyedül bokrászott ott a házak, meg a benzinkutak közt. Egyébként, ami nekem félelmetes volt, hogy mindenhol ilyen kutyacsaholás van, de úgyis, hogy sehol egy ember, és akkor csaholnak a kutyák, távolból, szóval ez távol, egy kicsit olyan furcsa, de én, én nem, nem féltem fért. sehol. De... De nem volt olyan, hogy inkább visszajöttél az autóba? Olyan helyen volt, ahol mondjuk jöttek a kutyák, akkor ott egy kicsi, csak inkább így visszahúzottam és az ablakot letekerve fotózgattam, hogy azért nem, nem akartam kockáztatni. Well, To this tiny tip when you make that car life on your trip, get your kicks on Route 66. Mit ad egy ilyen 4000 kilométeres túra? Ami persze időnként feladja a leckét, hogy éppen az ember hol jár, merre kell menni. De mi volt az, az a dolog, az a két-három dolog, amit így az út után éreztél? Nekem a legnagyobb élmény az volt, ahogy, hogy van az utazók közt egy ilyen közös érzés, hogy, hogy, hogy mindenki azért van ott, szóval ezt én a, talán így a, a teljesítményúrához tudom hasonlítani, hogy, hogy kicsit olyan egyivásúnak érzik magát az emberek. Hát, olyan, mint a Camino. Ő. Igen, és emiatt valahogy teljesen természetesen mindenki beszélget mindenkivel. Ugyanúgy, hogyha megáll az ember egy motelnél, akkor akik üzemben tartják ezeket a moteleket, meg benzinkutakat, azok mind ilyen elborult 66-os mert ennek azért olyan nagyon nagy profitot ezekből nem lehet már kihozni. Mindenkinek ez a szévecsücske, hogy ott azt a kis, kis motelkét ott még életben tartsa, és akkor nagyon jó ezekkel az emberekkel beszélgetni. Én azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert amikor én itt vagyok Pesten, és találkozom a barátaimmal, akkor kicsit minden olyan, mint én. Ugye mind, onnan vannak a barátait, hogy egy egyedemre járt hogy egy egy helyen dolgoztatok. Mindenképpen egy kicsit hasonló korúak, hasonló társadalmi helyzetükben, hasonló gondolkozásúak. És, és hogyha elutazol, akkor találkozol olyan emberekkel, akik egészen mások. Szóval teljesen, nem csak, hogy külföldiek, hanem hogy más korosztály, más gondolkodás, más élettörténet. És, Még jobban kinyílik a világod. Igen, és egy, egy ilyen utazás, ami nem a látni valókról szól, hanem abszolút arról szól, hogy uh, találkozol érdekes emberekkel, mert itt uh, tényleg nem az van, hogy most akkor lefotózom ezt a látványosságot, meg azt a látványosságot, mert annyira sok látványosság ugyanis. Nincs, hanem arról szól, hogy, hogy mész, és, és beszélgetsz emberekkel, meg megismered a történetét az, azoknak a városoknak, meg azoknak a önkénteseknek, akik ezt életben tartják, és nekem ezek nagyon-nagyon jók voltak. Tényleg úgy, úgy tényleg kinyílik a világ. A 66-os útból mi volt, vagy mi lett a szíved? csücske? Talán ami így a legjobban megmaradt, egy modell, ami a 66-os és egy másik ilyen legendás, a 71-es út találkozásánál van. Ez nekem az, az volt itt, ami nagyon megfogott, hogy egy idős, nyugdíjas hölgy tartja ezt úgymond, életben, már kicsit nehezen jár, ilyen túlsúlyos. Egy olyan nyugdíjas hölgy, akinek már nem nagyon volt sok életcélja. És szegény Én ott sörül. ragadt az út mellett? Nem, hanem hogy egy baráti testvérpár volt, aki megvette ezt a motelt. De, mint ahogy mondtam, ugye nagyon sok pénz ezekben nincs, úgyhogy kellett valakit találni a kíszemeltetésért, és akkor ez a hölgy elvállalat úgymond önkedes alapon. Úgyhogy ő ott van heti hét nap, ő a recepciós, ő takarítő, gyakorlatilag ő csinál mindent abban a párszobában, és imádja. Szóval ő szereti azt, hogy ő, hogy ő ott től és így hasznos tagja maradt a társadalomnak. És az annyira kedves volt, hogy ez neki is. Nagyon jó, hogy nem otthon ül egyedül egy, egy lakásból, mert hát nekünk is nagyon jó az utazóknak, mert akkor még egy legenda tovább tud élni ez a, ez a hotel annyira jó volt látni, hogy annyira megörült nekem, mikor így beállított egy, egy érdeklődő, még úgy is, hogy nem aludtam ott, hanem csak úgy mindent elmesélt, körbevezetett, minden megmutatott. És így borzasztóan örült, hogy ő így hasznos, és napig nagyon lelkes Szóval nekem ezek tetszettek, hogy ö, tel van az út ezekkel a teljes személyes történetekkel. A sivatagi szakasz mennyire izgalmas? Hát vannak olyan részek, ahol tényleg így több száz kilométeren keresztül nem történik semmi. Úgyhogy ott inkább ott az izgalmas, hogy elég benzin a tangba. Nekem ez volt mindig egy kicsit ilyen, Tényleg, amikor egy negyed tank benzine elfogyott, akkor rögtön újra tankoltam, hogy ne legyen baj. De azért még így is voltak ilyen egyszerűs helyzetek, hogy kiért egy már csak 22 km-nyi benzine van, és akkor találok-e időben Sikerült találni? Igen, találtam, de az ember így bekapcsolja ezt a kis ketyerét, amit. Tempomat. Tempomat, igen, magyarul. Menjen, felhangosítja a zenét, amely egyébként az egész úton csak country. Akármilyen adóra tekertem, mindenhol country szólt, és akkor úgy, úgy, úgy néz ki a világból. Milyen érzés megérkezik? Los Milyen érzés megérkezni az óceán partjára egy 4000 kilométernyi nyi kaland után? Nekem totális sokkoló volt, úgyhogy ugye előtte 5 hétig ugye, gyakorlatilag ilyen kihalt utakon mentem, meg, meg soha nem volt a probléma parkolás. parkolással. Össze egy metropolis <gül> Igen, és akkor így hirtelen ott egy ilyen 8 sávos autópályán találom magam, és az elég durva volt. Ami viszont ugye nagyon megindító, amikor az ember odaér a Santa Monica kikötőbe, és találkozik azzal a táblával, hogy vége van az útnak. Egyébként az a a hivatalos vég az nem ott volt, hanem egy párokkal aré így a városban, csak valahogy ez mindenkinek volt egy ilyen befejezetlen érzés, hogy hogy ott megáll három utcas a az óceántól, és akkor ott van a hatos út végetábla, és valahogy ilyen természet szerűleg neki kiment kell óceán pontra, a mócámi abban reggel. Ez ugyanez, mint a kaminónál, hogy az emberek elmennek a templomba, és akkor mégse áll meg ott senki, hanem nekem megy a úgy szóval, hogy ugyanez, hogy kell egy olyan érzés, hogy ott legyen az óceán, és akkor így átelepítették azt a táblátod a Szent Amonikai kötöbe. Az a nagy móló is. Ugye? Igen, az a mólón. Hát ott mindenki bők, szóval, hogy ki egyszerű a szóval, hogy van egy ilyen nagyon megindító érzés, hogy, hogy akkor végigvezetted, és megcsináld. Te ja, is bőktél? Igen, is bőktél. <laughs> Inkor van, akivel tudott tartani közvetlenül a kapcsolatot, mert rendben van, hogy közben blogolsz, fényképeket hoztasz meg, de hogyha baj van, akkor 9.11, vagy mit csinálsz? Hát elvileg én vettem, a, amikor kibéreltem az autót, akkor vettem egy ilyen úgynevezett roadside assistance nevű dolgot, hogy olyan Napi dollárt, és akkor kapsz egy telefonszámot, és akkor bármikor felhívhatod, hogyha kifogy a benzined, vagy lenne egy tefektet, vagy valami. Ez nagyon szép, problémás volt, hogy egyáltalán nem volt lefedettség, mobil lefedettség, nincs télerő, <gül> <Nincs térerő> úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi történt volna. nőnek, bevánalósnak vagy kalandornak tartod magad? Hát én nem tartom egyébként, mindenki, találkoztam, és így látták, hogy egyedül vagyok, akkor mindenki azt mondta, hogy úristen, hogy bátor vagyok, de én mindig azt mondom, hogy én nem bátor vagyok, hanem, hanem nem szeretek más utazni, <gül> <szépen>. <gül> Nagyon szeretek a saját pompa menni meg nem szívesen kötök kompromisszumokat hogy akkor nem ezt nézzük meg hanem az hogy nem ekkor indulunk hanem akkor nekem az utazás egyébként egy nagyon szociális ember vagyok meg és sok időt sok meg megcsinálom a blogot meg minden, de amikor utazok akkor akkor nekem ez egy ilyen totál szent dolog és akkor tényleg azt szeretem hogy arról szóljon ami engem érdekel szó nincs pardon nincs kompromisszum hogy most akkor ájú meg kávézni meg menjünk ide meg menjünk oda hanem akkor akkor tényleg teljesen a saját elképzelésem szerint tud menni és ugye ez csak egy megcsinálni Úgyhogy ez nem bajtóság, hanem az, ami egy kompromisszumképtelenség, ahogy <sítható> én utazom.